Іменники Називний відмінок у складеному присудку У якому відмінку треба ставити іменники прикметник, якщо вони виступають у складеному присудку поряд із її словами «бути», «звати» тощо? В називному чи у орудному? Як краще сказати по-українському «мій батько був коваль» чи «мій батько був ковалем»? Вона була гарна дівчина чи вона була гарною дівчиною? Це ніби паралельні форми, які бачимо в нашій класичній літературі і матеріалах фольклору. Проте в сучаснім мовнім житті помітна схильність до вживання тільки однієї форми – орудного відмінка. Петро був першим учнем у класі. Вона була досвідченою лаборанткою. Усе життя вони були наївними, як діти. Подивимось, якому відмінку надає переваги українська класика і жива народна мова. Обоє вони були сироти, Побралися і жили собі двійко. Марко Вовчок. Мене звуть Андрій Корчака. Нечой Левицький. Будь мені лицар, да вірнесенький. Українські пісні Максимовича. Усіх цих фразах іменник у складеному присудку стоїть у формі називного відмінка. Однак дуже часто натрапляємо на фрази з орудним відмінком іменника. То був волом, а то хочеш залишитися конем, номис. Що ж, виходить, ніби це однаково, як і поставити відмінок іменника у складеному присудку, називний чи орудний? Ні, не однаково. Якщо проаналізувати всі наведені вище приклади, то неважко помітити, що називний відмінок стоїть там, де іменник і прикметник мають незмінну властивість. Сироти, ім'я і прізвище, Андрій Корчака, лицар Вірнесенький, це тобто людина, що визначається вірністю на все життя, до віку. Зате там, де мовиться про несталу або тимчасового ознаку в іменнику і прикметнику, дають перевагу орудному відмінку «був волом». Великий знавець славянських мов, український вчений Потибня, вважав, що фраза, яку він прочитав у Галицькому виданні «Історія є вчителькою життя» належить до полонізмів і треба було виправити на вимоги української мови «Історія є вчителька життя». На основі цього слід зробити висновок, що у наведених на початку фразах правильно буде сказати – Петро був перший учень у класі. Вона була досвідчена лаборантка. Усе життя вони були наївні, як діти. Бо іменники і пов'язані з ними прикметники означають постійну властивість. Але, треба сказати, попервах Петро був першим учним, а потім став мало не останнім. Хоча вона була й досвідченою лаборанткою, але прийшла на іншу роботу. Вони були наївними, як діти, поки їх не спіткало лихо. Бо тут в іменниках і прикметниках мовиться вже про тимчасову, а не постійну властивість. Та родовий чи знахідний відмінок додатка? Як буде правильно сказати? Писати читати листа чи лист? Пришити гудзик чи гудзика? Такі питання часто виникають перед тими, хто негаразд відчуває дух української мови.